Михайло, на жаль, прилучився до групи лише морально. Він готовий всіляко нам допомагати, але бути її членом не згоден. Бо він цього не ховав, не хотілося знову повертатися до в'язниці. Що ж, ми шанували волю наших друзів і не дорікали їм за відмову. Тим більше, що ця обережність нікого з них не врятувала від ув'язнення. Не врятувала вона і Михайла. Його приймали до української гельсінської групи вже у в'язниці. Наступного дня... Поїхав до пустомиків. Іван Кандиба знімав кімнату в приватному будиночку, але вдома його не виявилося. Сусід зголосився провести мене на базар, де Кандиба ремонтував електропраски. За фахом Іван був юристом, так само як його друг і посправник Левко Лук'яненко. До арешту 15 років тому працював нотаріусом, а тепер підтримував його існування набутий у концтаборі фах. Ми довгенько йшли по залізничній колії, доки потрапили на базар. Іванній сусід показав невеличкий сарайчик зі старих дощок, де містилася майстерня для ремонту електропрасок. За хвилину вивів із неї самого майстра. Познайомивши нас, заквапився. Ну, я собі піду, а ви вже тут як знаєте. Я подав руку Іванові. «Микола Руденко, може, чули?» Кандиба неохоче якось мляво взяв мою руку, але потиску я не відчув. А як же, звичайно, чув. Нам є про що погомоніти. Бажано без свідків. Я заради цього до вас приїхав. Він похмурий приречено відповів раз уже приїхали. Гаразд, роботи в мене небагато, зачиню майстерню. Нічого в особі Івана Кандиби не нагадувало Левка Лук'яненка. Це були зовсім різні люди. Порізно Іван не був яскравою живописною людиною, радше виглядав звичайним обивателем. Незвичайність і самобутність таких особистостей виявляються не в зовнішньому, а в внутрішньому, духовному. Колись я в цьому переконаюся і зрозумію, що саме збратало цих двох не схожих між собою чоловіків – Кандибу і Лук'яненка. Я не міг не заважити, що в Кандибі щось опирається проти нашого спілкування і зближення. Пізніше збагнув, що в цьому знайомстві я робив помилку за помилкою. І через те Кандиба мені не повірив. Власне, він не повірив навіть у те, що я той самий Микола Руденко, про якого він чув по західних радіостанціях. Іван вбачав мені провокатора, хоч у цьому також не був певен. По дорозі до Іванового помешкання я купив пляшку горілки. І це також була помилка. Я приміряв Кандибу до Михайла Горині, що був широкою, життєлюбною натурою. Ось чому, на мій погляд, трохи горілки нам би не завадило. Адже ж відомо, що алкоголь розв'язує язики Я не знав, що Кандиба саме цього і не бажає Він намагався якось підтримувати розмову, але ж силовано і неохоче Кімната, в якій жив Іван, була вельми убого обставлена Побут Кандиби і близько не можна було порівнювати з побутом Левка В кутку стояло старе й ржаве ліжко, застелене сірим від поганого прання простирадлом Поспіхом збитий з соснових дощок стіл і незграбний стілець – оце й усе, що можна було помітити в кімнаті. Схоже було на те, що це не просто злидні, а передовсім неуміння влаштувати власний побут. Може навіть байдужість, небажання цим займатися. Я відчув себе стомленим і попросив дозволу трохи перепочити. Як-не-яка леніградська рана давалася в знаки. Прилів одягнений на ліжко і години півтори проспав. Коли прокинувся, ми одразу ж вийшли до залізничного мосту, попід яким дзюркотів струмок, і почали розмову. Власне, говорив я, Іван лише нахнюплено слухав. Розповів йому про створення української гельсінської групи, передав привіт від Петра Григоренка і Левка Лук'яненка як членів засновників. Цим, звичайно, я хотів привабити Івана. Коли ж настав час виявити власне ставлення до почутого, Кандиба не виказав захоплення і дав мені зрозуміти, що все це його не обходить. Був холоднувато ввічливий і неговіркий. Довелося мені повертатися додому з відчуттям невдоволення на самого себе. Щось я вчинив не так, як належало. Львів, де я сподівався отримати найбільшу підтримку, залишився байдужим до нашої ідеї. А може і Горень мені не повірив? У Києві зібралися знову в трьох – Оксана Яківна, Бердник і я. Вирішили зголошуватися в тому складі, який сформувався надійно. Окрім нас трьох ще двоє – Петро Григоренко і Левко Лук'яненко. Сім'я поїхав до Москви, аби оголосити про створення української гештинської групи. Ми були певні, після того, як світ про нас дізнається, група одразу ж виросте.